Xolio, vámonos ir a Ribeira Sacra, hombre, a, a capital a capital de Ribeira Sacra, sí, sí. que é mon forte de Lemos. E ali temos o noso correspondente sí. en Manuel. eso de quen xe preguntou que nos conta tantas cousas. Xosé Manuel Fernández Montes. Moi boa tarde, Xosé Manuel. Hola, boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por... a a túa participación e colaboración. Como sempre vamos a poñerlle música de entradiña porque a primeira parte ou, ou a primeira sección deste de traballo uh -huh. que, que chama, como dixo Armando Kenche preguntou, corresponde ao bulebulu, non? Si sí. exactamente. Por favor, diir ao noso técnico que nos poña a entradiña. Vamos a ver. Esta, esta é a entreviña Esta é a entrada vale. Ahí va A ver como é a salida no, no, Esta entrada ten moito que ver co o sí. nome co o nome Bule Bulo Verdad? No, correcto, correcto Benvidos Xulio, benvidos Armando eh, Benvidos todos os ointes e ointas <risas> Que nos seguen en directo Ou que nos seguirán despois en diferido mm. eh, Mediante as diferentes oncios oh, que temos sempre Este apartado, como sabedes, be, vai de noticias, de novas, da actualidade galega, na que eu, pois, vos, eh, conto, ou, vos dou conta de eh, seis novas da actualidade galega. Agora, ben, desas seis, hai unha que é falsa. de Daí o título desta sección, Bulebulo. Sí, sí, sí. Imos aí... Eh, coas seis novas e eh, atentos, atentas a verse pescades o bulo Eba Muy a primeira, balance de lumes en Aurelce Segundo Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal da Universidade de Digo a peor vaga de incendio da historia de a razón de mil hectáreas un perímetro de máis de 4.500 kilómetros que chegou a ameazar 11.000 construcions Expertos, expertos abogan agora polo mantemento dun espazo defensivo e tamén por un uso de especies autóctonas e unha planificación eh, ecológica casi seixa oh, my God. e imos coa segunda jornadas de carne de boi de allariz do 26 de, de setembro o 12 de outubro terán lugar estas xornadas das que sabedes que casi mm. cada ano ou cada ano damos boa conta sí. aquí en Garegos Novais Claro que sí eh, Establecementos de ofrecerán petiscos e menús especiais con esta gorentosa carne de boi de Allariz uh -huh. Do boa conta dilo eh, Participan 21 establecementos 14 deles no concurso de tapas eh, uh -huh. Con cousas curiosas deste certame, desta iniciativa é que hai eh, un una oh. unha iniciativa que se chama Papando no Boi mm. que premia a fidelidade da vecinanza. Eh aquel veciño ou aquela veciña que eh, consuma eh, as 14 tapas no a concurso o primeiro a primeira que o paga, eh que dá como premio 100 euros para gastar eh pues no comercio local da localidade. <risas> E premia, por un lado, a fidelidade nestas jornadas de carne de boi, e premia, pois, a aquel veciño veciña que, bueno, que aplicado, aplicada, que llegó esta carne de boi, e eh, que consegue eh, acreditar que o primeiro a primeira en probar, en degustar esas 14 tapas dos catorce establecementos que concursan. Que coincidencia, eh? 14 establecimentos e 14 jornadas, non? mm -hmm. Eh, efectivamente, sí, sí ¿Qué? a 14 de xornada, non no vos lo dixen sí, sí, correcto sí, sí, sí. no, bueno, vexo que estás atento Xurio, vexo que estás atento de, no sé. a ver a, te, teño que estar ahí ¿no? No, a verdad sí, sí. Entonces, para rematar, decirvos que hmm. eh, este ano como Navidad vai haber algún concerto hmm. para pouco tamén amenizar as xornadas concretamente un xa uovo os que hai por diante son o Vendres 3 se Añá, uh -huh. e o sábado 11 en a reserva da biosfera ese mercadiño que teñen ali eh, pasando a ponte entrando xa na, no casco bello uh -huh. e o, o catro e eh, o 11 que dan degustacións de balde para aqueles que pasen por ali e que iran, pois, ah, ademais facer eh, as súas compras ou visitar a, a vila da Llariz pois uh -huh. podan probar aí no propio mercado esas eses petiscos eh, de carne de cara aí Muy ben, moi ben. Perfecto. Atentos, mm. era veterinario. Sí, sí, do, do actor galego será o protagonista da serie Animal, unha ficción sobre a Galicia baleirada, moi didáctica e humorística, que se emitirá en Netflix. Mm. Este 13 de outubro chega a esta plataforma e consta de nove capítulos, eh rodada íntegramente en Galicia. Antón veterinario rural eh, que encarna o actor Luís Saela ante a crise do campo e eh, a gandería polo peche de explotacións ves obrigado a aceptar un traballo na tenda boutique de mascotas que rexenta a súa sobrinha oxía nunha cidade uh -huh. Pinta ben, pinta ben o argumento Carai, sí, A ver que esperaría a, a Luís no papel de veterinario Dalle a todo este Luís Vaya a sí, ¿eh? todos, eh, con vos pasos dos años como vos viño, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí señor. <risas> grande, grande, un grande actor, claro que sí. Viña. Correcto, ¿continuamos? Sí, cuando te digas. O lugar, objeto de estudio en Cataluña. A Facultad de Información y Michalzón Audiovisual, el TV3, comenzarán a finales de este año un trabajo para conocer los motivos por los que este formato televisivo tiene tanto éxito que... É tanta longevidade Luar, con 33 anos, emitiéndose É actualmente o programa máis bello Da televisión española vai, eh? con, un, es decir, con este estudo uh -huh. Investigarase a traxectoria Deste programa Tan sen lleiro Os seus contidos, horarios de emisión Público, objetivo, target Ao que vai dirigido uh -huh. etcétera Para sacar conclusión Que conduzan a atopar Cale esa fórmula máxica para durar tanto na grella televisiva da televisión de Galicia. Muy ben. Ademais do anterior, tamén, evidentemente, se valorará, ou se buscará algo explicación, a que o feito de ter, en todos esses anos, o mesmo presentador, poda influir tamén positivamente nesta longevidade. Muy ben. Interesante tamén. Ben, en tanto... Quedan os dúas, quedan os dúas. A ver, a, ver, a ver onde está o bulo, saíu xa, saíran estas dúas. Venga. Sí, sí, sí. Guía para informar sobre conductas suicidas. O Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia e a Xunta presentaron unha guía baixo título Recomendacións para Profesionales dos Medios de Comunicación ou Informar sobre a conducta Suicida. Mm. Objetivo, ofrecer aos xornalistas ferramentas para informar con responsabilidade e contribuir á prevención suicida pois de desta lacra. É vital, claro que, contribuir a evitarla, claro que sí. Sí, sí, sí, é importantísimo. Con mm. titular, galegos interceptados por Israel. Unha abogada e o patrón dun dos barcos que integran a coñecida como flotilla de apoio a Gaza, son os dous galegos que están entre os por Israel, mentras levaban a humanitaria, como sabedes, suntó robal sumo un flotilla este pasado miércoles por la Entonces, entre todos los de, digamos detidos entre de todos los que cogieron la lista de portados, dos galegos. Vale. Vaya hombre. Pues bueno, que que lleemos, a ver si si si, si teñen suerte sí, en, un, en eh, pasa ¿no? nada. Vamos a la. ¿no? Exactamente. Bien. Continuamos. Sí. A segunda parte, bueno, a subsección dúas ten moito que ver con outra entradiña que temos que expoñerlle que, que, que se chama eh... no ten. Rollo. Vamos Play. Así, así comeza esta subxerción. Correcto. Que pasa, pasa na Rivea Sacra. Eh? Preparaos que aí vai o noticiero informativo acelerado desde aquí, de Marito Levante, como é un jeito de ver, da Rivea Sacra. Aí é a leimos. Vendima. A de noventa do orixe, Rivea Sacra leva xa eh, 3 millóns de kilos de uva mentía vendimados e eh, novecentos mil de godeio. Un total de todas as variedades de 4 millós, casi 400 mil kilos de uva xa nas adegas. Vendimas mm. con dron, sí, sí. A Ribeira Sacra, ah. a Sacra eh, foi o escenario desta prova piloto. O 25 de setembro, a Degamíllara, en Pantón, fixo a primeira prova de vendima asistida con dron. correcto resto transportar caixas de uva con esta tecnoloxía, é un caso de uso agrícola nunca realizado antes para okay. haciendo para analizar este método como alternativa o proces, proceso de vendimia de áreas altas sabedes que a viticultura heralca claro. pues pois, ainda que hai viñas mecanizadas que poden subir a través de de unha especie de vagonetas mm. as, as uvas mm -hmm. eh pois hai moitas outras viñas que non teñen esa tecnología e ainda hai que subir o longo As caixas coas uvas Entón o dron eh, pois Preséntase como unha alternativa Para acarretar sí, sí. As uvas de forma pois, automatizada no, no... Premios a excelencia turística O proxecto Descubrir Quiroga Do Concello De, de Sur de Lugo eh, Tras dous anos Con esta iniciativa Ven de ser pois, premiada eh, Con este título que lle, eh otorgou a deputación de, de Lugo. Un proxecto que convida a coñecer a riqueza cultural, natural, patrimonial e eh, no turística deste concello a través de diferentes actividades de dinamización turística. Este 5 de outubro remata por seguna a segunda edición Alan Quiroga e remata cunha ruta para coñecer as ferventas máis enxeiradas eh accesibles das que moitas que que, que, que conta Quiroga. Quiroga, moi ben. E que máis Eh, sin seguir de Quiroga, eh, mañá preséntase a exposición Castelao de Sempre en Galiza O Consello de Galiza, 1934-1944 eh, pois Unha exposición eh, patrocinada pola Vicepresidencia da Deputación de Lugo Para coñecer pois, eh, ses anos de elaboración do Sempre en Galiza por Castelao O seu pensamento político Como sabedes que hai quedo aí recollido lo que para moitos sea a a, a a Biblia do do Galego. Sí, sí. Inaugurase mañá a 3 de outubro estará ata o 15 ali na Casa da Cultura. A continuación haberá unha visita acreditada a cargo do, da compañía Os Quintillas e a 13 horas da unha unha obra eh desta mesma compañía eh, baixo título Cousas que é unha versión da mítica coñecida obra de Castelao. Sí, sí. E rematamos con a noticia que nos recachantada, que que di que este concello suma a campaña toponimista, toponimista, para preservar os nomes dos territorios. Vecinos e uh -huh. veciños, así como estudantes colaboran na recollida de topónimos para conservar o patrimonio cultural é natural deste concello. Mm. Uh -huh. Perfecto. Ataí, es... noticiero noticieiro acelerado do que acontece, do que pasa na Ribeira Sacra. E ya continuación a entradiña terceira. Vamos alá. sabiduría popular. Sí, señor. Eh, correcto, correcto, afala, afala. <risa> <O> <risa> a pala, a pala. Nuestra a nuestra identidad llamada Kama. Sí, sí, sí, exactamente. A, a nuestra identidad porque que... A nuestra llave que que abre las puertas del mundo. Claro que sí. Vamos a a pala, hay que cultivarla. Sí, sí, ya. Potencial, pues bien, sabiduría popular, como sabéis, aquí recollo pois eh, fraseoloxía, refraneiro, ditos, anécdotas, contos, eh, todo que contribúa a potenciar esa sabeduría popular, esa inmensa fonte de, de riqueza patrimonial que temos, de que bueno, lo no hai máis que estar atentos a que día xente, mm -hmm. leer e cultivarse, que eh, bueno, todos podemos con confluir Eh, que temos unha abondosa, abondosa sabiduría popular, eh, non se debe perder. Ben, ben, eh, teño dúas pingarelas hoxe, pero hoxe, sí, como vos dixen pasado xove, teño colaborador. Ajá. Era que, ajá. Antes de vos que ese era o colaborador, te dan de paso a ese audio que nos mandou, uh -huh. e eh, dicirvos o, o que recolín esta semana. Uh -huh. Recolín unha expresión eh que que que que que a, que a seguinte. Arrincado rever. Entonces, <risas> eh este en dúbidas, non me documentei moito, eh tampouco atopei así nada relevante, entonces abro dende aquí tamén a colaboración vos a, ver, a colaboración de daquel esaquela tirosuscóiten. Claro, claro. A ver se acoñecían coñecían en que contexto a, a a ben aplicada. Eu creo que é cando alguén se di, se, se refiere a cuando alguien reacciona mal de jeito que uno se espera e indesexa. Mm. Arrincó ao revés. Sí. Entón, aí, pois pues, a vos opinión e a dos nosos oyentes que que tamén pues, se ascoitaron, se coñecen, se teñen máis de man, mm -hmm. que nos comenten se este é o sentido unha que tamén aplican ou mellor eh, noutro diferente. E eu non pois intuición pois pues, está trabucada. Ben. Mm -hmm. ben, ben por ese sentido Sí, sí, a verdade que, sí. que Ten moito que ver precisamente Con, con erro e equivocación Estaba sí. sí. falando con Manolo eh, Bueno, non sei que dixen, que arrencou ao revés mm. Non? Sí, non sí. Reaccionou mal eh, Sentoulle mal mm. Eu non esperaba que li sentara mal Reaccionou por desta maneira mm. De sí, sí, sí. Aí queda, arrencou ao revés E despois eh, Dunha dunha pequena pequena pequenísima conversa de, de dúas persoas ou a típica resposta retranqueira dun deles o primeiro o primeiro di pois é unha pena e outro di unha pena é te pequena é <risos> é <E> tanto <risos> Sí, sí, porque, sí, porque hai penas grandes Hai penas grandes, sí Entón, pois, pues, bueno, fixe-me, fí graxa Como a contestación con Rima Pois, pues, claro. pues, bueno eh, Un pouco eh, Reflecte refle refle aquí a A retranca galega sí, sí, E xa, sí. que vos adiantaba Neste Nesta ocasión teño colaborador A verdade que teño, como sempre, que agradecerlle moito A todos aqueles e aquelas A quen lle pido este tipo de achega que a fai desinteresadamente, que de por diante, que a fai, eh sin dubidalo, que que bueno, que non hai que esperar eh moito pois, por por a entrega. Uh -huh. Neste caso, sin enrollarme máis, direi vos que o colaborador nesta ocasión é Abelino González pois no, eh, vamos a escoitala, veñ. A, a ver, que Oi, eu sou Abelino González, eh para que me coñeza a forramos currículum, é para que non me coñeza, pois, Pa que vai poder ser feliz igual e que non saiba quen son. Os ditos, os ditos están moi ligados, os ditos que eu conheço moi ligados que a miña nai, porque a miña nai ten ditos que eu non xos teño escoitado a ninguén. Por lo tanto, non, sois, non sei se son ditos populares ou non, pero desde logo son ditos maravillosos eh, para escoller entre os moitos que ela ten. Pois mira, onde ele se cando di, es vago ata os dedos da parede enfrente que é moi interesante tanto no significado como no, no lingüístico porque no lingüístico o que se fai é na pronuncia eh, a pronuncia sempre moi económica entón ela en vez de dicir es vago ata os dedos da parede de enfrente pois o de parede enfrente fai unha palabra con tres cosa que me parece maravilloso Es vago ata os dedos da pared de enfrente. Que cando estás botado a Nugalla, cando estás feito un lacazán, cando non moves un dedo por nada, cando estás rodeado por merda, pero va... aquí hai outro dito que aquel de todo boi está quente na súa merda. Pois pues, cando estás así, é cando miñeraide, ai, es vago ata os dedos da pared de enfrente. De de verdade que Abelino paga sí. pena escoital en qualquer momento sí, porque logo. é un contador especial. E ademais non te mandou un solo dito, senón que tamén todo boi está quente na súa merda. <risa> <a> Acompáñata. <risa> tamén, de, de verdade. A loa que dixo dous ditos como sen esperalo, non? Pero sí, sí. achegou unos dous ditos. Sí, sí, sí, sí. sí. Todos están gente la suda merda, ¿no? Sí, sí. sí. Todo voy, está gente en la merda, sí. Ese literal, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Todo voy, está gente en la merda, apuntamos. Sí, sí, sí. Bueno, bueno eh, pues maravilloso, ¿no? Como siempre. Claro que sí. Tenemos que hacer un día o posible para intentar comunicarnos con ele fa, e falar que que nos fale, porque eh, eu teña hai tempo que, que, que tiña pensado ¿Sí? entrevistalo en eh, eh, non sei por qué, uh, foi unha época na que Ele estaba traballando en televisión, estaba facendo unha obra moi bonita. Non no me acordo por qué, pero pasouse nos no, no seu momento. Xache, xache, xache xa, xa, xa, xa pídile. Pedimos... Bueno, que non te, que non te des. contacto, chámalo, pa, pasareo. Chepido, ¿eh? claro que si. Sí. Muy ben, Xosé Manuel. Bueno, pues, no. eh, espero que vos gustara a colaboración d'oxe hoxe eh, a, a, do sí. eh, a bueno. colaboración d'oxe ese gustounos, pero tamén nos gustou a túa diatriba eh, extraordinaria, sí. non somente de de de noticias, <coughs> sinón tamén de freseoloxía. Eh, eh, eh, faltou un refreni, un, un refrán co Mellorxe non non non Tá. Digo eu que faltou un refrán, porque de, de, de, de che de che a arrincar o revés e tamén algún, a, a frase dos dous de esos dous personaxes, pero que ás veces sempre incluís un refrán, esta vez eh, a, a mellor ainda estamos a comezos de outubro e eh, eh, esqueciche No, depende, que pode ser calquera cousa. Polo que unha frase pode ser un dito, un refrán, sí. unha anécdota, un sí. conto. Sí, sí, sí, sí, sí. Non ten por que ser cada cada colaboración sonora bueno. sí, sí, cóntra. Sí, sí, está, sí. está aberto o que o Moi ben. Eh. Qué precioso todo que nos achunda eh, compartir. Sí. Jos Manuel, de verdad. Permoxísimo, de verdade. Agradecémosche moitísimo. Tanto eh. e... O crees, crees cal pode ser? anda anda moi perto do, do, do de, de, no, non digo o número o nome porque si sino... bueno, a vexa xente, que a xente se pronuncie. É iso, é está, aí está. Eh. Eso, eso que compre. unha aperta grande, moitísimas grazas, que teñas feliz semana. Vale, o ah. eh, Igualmente vos. Hasta logo. <risa> Até logo. Até logo. yang